حَفَثْنَا هُمَا بِنَخْلِهُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرَعًا كِلْتَ الْجَنَّةِ أَنِ اتَّقُوا كُلَّهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُمَا سَمْوٌ dia berkata: "Lihatlah, dia berkata: 'Sesungguhnya aku tidak tahu apa yang dia katakan. Dia berkata: 'Sesungguhnya aku yang dia katakan. Dia berkata: 'Sesungguhnya aku tidak tahu apa yang dia katakan. Surah Al-Kahfi diawali dari ayat 1 sampai ayat 34 Surah Al-Kahfi diawali dari ayat 1 sampai 34 InsyaAllah untuk besok adalah surah yang sama, surah Al-Kahfi Ayat 35 hingga ayat ke-81 Baik pendengar dan pecinta rada ke Amerika Jakarta manapun anda berada Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bersama kembali dalam talim ta tadar sepimbingan membaca Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar dan pecintar adekai Malaysia Karata Seperti apa yang sudah kita janjikan Untuk kelas C hari ini Masih di surah ke-63 ya Surah Al-Munafikun Ini berbicara tentang orang-orang munafik Dalam tafsir Al-Misbah diungkapkan bahwa Kemunafikan ini baru dikenal Sejak Rasulullah berhijrah ke Madinah, karena saat di Mekah jelas orang-orang kapir kan, ya suka atau tidak, senang atau tidak senang, langsung itu menyerang Rasulullah. Yang suka langsung masuk Islam, langsung mengikuti Rasulullah. Yang enggak memback Tapi di Madinah ini diam-diam. Bahkan tokoh munafik ini adalah mereka yang tadinya Ubay ini tadinya dia mau dijadikan pemimpin oleh mereka. Ternyata setelah Rasulullah Datang, nah, mereka merasa tersingkirkan. Ialah barangkali yang seringkali terjadi dalam kehidupan kemasyarakatan. Saat dia membangun sebuah wacana, sebuah pemerintahan,kah sebuah partai sebuah yayasan, sebuah kemasyarakatan. Saat dari kecil berjuang, terus bahu membahu. Setelah besar mereka bercerai bercerai. Nah, ini yang kita yang kita sesalkannya. Jadi ada unsur istimbat hukum yang bisa kita ambil ternyata persatuan dan kesatuan di atas segalanya dan terkadang kita terkecoh ini jadi Abdullah Ibnu Ubay ini disinyalir oleh ayat ini eh, bersama orang-orang munafik lainnya yang biasanya bersumpah mereka tidak mau tidak mau bergabung di depan nabi iya di belakangnya ngejelekin ya, gitu kan Nah, ini. Dan mereka perisainya adalah Sumpah palsu. Baik, dilihat surat Al-Munafikunnya. A'udhuillahi minasyafanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'akal munafikuna qalu nasyhadu innaka al-rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka al-rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafikina lakazibun. Idza ja'aka al-munafiqun 'abidallat ta'ala datang kepadamu al orang-orang munafik qalu Mereka berkata nasyhadu kami menyaksikan mengetahui innaka sesungguhnya kamu kata orang munafik ini seperti itu ya pengakuannya padahal bohong la rasulullah benar-benar rasulullah wallah dan Allah ya'lamu mengetahui innaka sesungguhnya kamu La Rasuluh, benar-benar Rasulnya. Wallah dan Allah yashhadu, menyaksikan. Innal munafikin, inna sesungguhnya. Al munafikin, orang-orang munafik. Lakazibun adalah benar-benar pendusta. pembesta. Ittakhadu aimanahum junnata fosaddu ansabilillah. Innahum sa'amakanu ya'malun. Bisa ibu boleh lihat ya inayahnya. Jirid ke-10, halaman 95. Atau ibu yang memiliki tafsir jalalin, Bisa dilihat jirid ke-4. Ini jirid ke-4 diawali dari halaman 2459. Di sana lebih jelas ya, selain terjemah perkata, Juga disertai dengan uh, tafsir perkata. Ittakhadu aymanahum. Mereka mengambil atau menjadikan aimanahum. Sumpah mereka. Ada beberapa ulama menyatakan di sini imanuhum. Iman mereka. Junnah. Sebagai tameng. Sebagai prisei. Jadi kalau terdesak dia sumpah. Sumpah. Seperti iya. Padahal sumpahnya sumpah palsu. Hanya untuk mempertahankan pendapatnya dia. Meyakinkan bahwa dia benar-benar-benar. Padahal tidak benar. Gitu. Posadu. Fanya maka. Lalu pasat itu mereka menghalangi ansabilillah an an sabil itu huruf jar ya dari jalan Allah innahum sesungguhnya mereka sa amkanu ya'malun amat buruk apa yang mereka adakan ya ya'malun ya mereka kerjakan jadi ternyata mereka hanya omong-omong doang zalika biannahum amanu Thumma kafaru fatubi ala kulubihim pahum la yafkahun. Zalika demian, demikian itu. Bi anahum karena sesungguhnya mereka, orang-orang kafir ini, amanu. Asalnya mereka beriman. Thumma kafaru, thumma kemudian kafaru mereka kafir. Karena mereka membolak balik dari iman ke kafir. Seperti di surat Al-Baqarah dijelaskan ya. Apabila berhadapan dengan orang dengan Rasul, dengan orang-orang mukmin, muslimin, mereka menyatakan dirinya beriman. Tetapi kalau mereka kembali kepada kelompok mereka itu, aku hanya mengolok-olok mereka. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang mukmin. Yang di sana di surat Al-Baqarah ada. Sebetulnya yang ditipu bukan Allah dan orang-orang mukmin, tetapi yang ditipu adalah mereka menipu dirinya sendiri. Tapi mereka tidak sadar, ya kan? Nah ini, mereka Asalnya beriman Kemudian mereka kembali kepada kekupuran Fathubia lalu dikunci mati Apanya ala kulubim atas hati mereka Mereka bisa mendengar Mereka bisa melihat Tapi hatinya terkunci Fahum la yafqohun Fahum maka mereka la yafqohun Mereka tidak mengerti Dan apabila kamu melihat mereka Ini jangan khawatir Harus hati-hati dengan orang-orang munafik seperti ini kerana apa? Tu'ajibuka, kamu akan kagum. Kamu akan tertarik dengan persona, dengan sikap mereka. Dengan ucapan mereka, dengan tingkah laku mereka. Mereka seperti orang baik, mereka seperti orang benar. Bertingkah, berucap, berkata-kata dan segalanya. Ini, ini. Wa idha ra'aituhum, wa idha dan apabila aitahum. kamu melihat mereka. Tu'ajibuka, kamu akan kagum, kamu akan tertarik. ...tubuh-tubuh mereka. Kenapa? Wa in yakulu, wa in, wa dan jika... ...wa in jadi wa i, ya. Jadi gombi Wa i yakulu dan jika mereka berkata... tasma kamu akan mendengarkan. karena ungkapan-ungkapan mereka begitu bagus... ...sehingga menarik hati kita. Tasma kamu akan mendengarkan... ...likolihim dalam pada perkataan mereka. Kenapa? Kenahum seakan-akan mereka khusubun kayu musannada yang tersandar ya sabuna mereka mengira kulla sayha tiap-tiap sayha teriakan keras mereka alaihim atas mereka hum mereka ini al-aduh musuh fahzarhum maka tatkala awas padalah terhadap mereka kotalahhum mereka bisa mem mem membiar mereka membunuh mereka siapa Allah kotalahhumullah Fahzarhum maka uh, takutlah atau waspadalah terhadap mereka. Kau talahumullah membunuh atau membinasakan mereka. Allahu Allah. Walakin, nah ini, ya, akan tetapi orang-orang munafik tu di sini ya. Fahzarhum maka takutlah, waspadalah terhadap mereka. Kau talahumullah qatal membunuh membinasakan mereka Allahu Allah anna bagaimana yufakun mereka e, dipalingkan ini ya nah ayat, ayat jadi kita akan akan terjebak dengan ungkapan mereka ini di Jalalen sudah dijelaskan perkataannya ini ya wa idza raaituhum taqjibu ka ajsamuhum dan apabila kamu melihat mereka ini Buani di halaman 2460 ya juz ke-28 jadi keempat ini, wa'idah ro'aitha hum tuangji buka dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum karena keindahan dan kebagusannya, wa'yakulu tasma likaulihim dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka karena kepasihan tutur katanya, ka'anahum mereka adalah seakan-akan karena tubuhnya yang besar akan tetapi pikirannya kosong tidak dapat memahami khusubun seperti kayu dapat dibaca khusu eh, ini jadi khushu ya khusubun musannadah yang tersandar ini artinya bagikan kayu yang tersandar ke tembok yah sabuna ya kullasaiha mereka mengira bahawa tiap-tiap teriakan keras teriakan sebagaimana seruan di dalam kemitraan atau bagikan seruan orang yang mencapai barang yang hilang alaihim Ditujukan kepada mereka Demikian itu karena hati mereka sudah memendam rasa kecut dan takut Jadi kalau dia teriakan-teriakan dia ketakutan Terhadap hal-hal yang akan menimpa mereka Yang memperbolehkan darah mereka dialirkan Saat mau perang mereka ketakutan itu ya humul <bohidakwa> Mereka itu adalah musuh yang sebenarnya Maka waspadalah terhadap mereka Kenapa? karena sesungguhnya mereka pasti membebarkan rahasia kamu kepada orang kafir. Perjuangan-perjuangan kita, sejarah-sejarah perjuangan bangsa kita kan banyak orang-orang pengecut gitu kan. Orang-orang yang seperti pahlawan tapi mereka antek-antek penjajah. Ini seperti itulah. Qotalahumullah. Oh, Semoga Allah membinasakan mereka, menghancurkan mereka. Kenapa? Ana Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari iman? Padahal bukti-bukti Bukti-buktinya bukti sudah cukup jelas lahum, Di sini ya e, Diungkapkan Dan apabila kila Dikatakan lahum kepada mereka Ta'alau Marilah yastaufir Memohon ampun Udahlah balik kembali kepada keislaman Taubat Minta ampun kepada, Rasul... kepada Allah bertaubat, Minta ampun kepada Rasulullah Atas sikapmu kamu ngomong-ngomong kan seperti itu ngomongin bahwa Rasulullah itu sudah nggak usah dikasih apa-apa, biarin dia e, kelaparan nanti, biar orang-orang Islam cerai berai, nanti juga orang-orang muhajirin ini kan sedikit, ya nanti juga akan akan habis dihabisi oleh orang-orang Madinah, seperti itu kan ungkapan mereka. Saat diungkapkan seperti itu disampaikan, oh saya nggak bilang seperti itu kok, nah, itu kan. Bahkan Nabi di sini nggak tahu ke, tentang kemenarikan si Ubay ini, sampai-sampai. Nah, Zaid bin Arqam ini yang mengungkapkan nabi ya kamu itu omongan kamu aja kata orang kata si munafik ini. Sebegitu sebagitu jelasnya sikap orang munafik memutarbalikkan fakta. Ini kan terjadi sekarang yang baik menjadi yang benar, yang benar yang menjadi tidak benar itu kan. Nah ini, dan Rasulullah tidak tahu, taunya besoklah turunnya wahyu. Ini memberikan gambaran bahwa kalau ada manusia yang sok tahu dari mana? Rasulullah aja tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kapan terjadi kiamat Rasulullah tidak pernah tahu, hanya tahu tanda-tandanya saja. Nah ini. Wa iza qila lahum dan apabila dikatakan kepada mereka marilah, supaya memberi maaf. Yastaghfir lakum Rasulullah, ya. Yastaghfir lakum Rasulullah law supaya Rasulullah memberikan ampunan bagi kalian. Mereka membuang muka. Ini lafaz law dapat dibaca dengan memakai tasydid, dapat pula dibaca tanpa memakai Sehingga menjadi lawaw. Ya. Artinya memalingkan. Ru'usahum wa ru'aytuhum ya Memalingkan muka mereka. Dan kamu lihat mereka berpaling dari hal-hal tersebut. Wahum mustakbirun. Sedangkan mereka itu menyombongkan diri. Tidak mau dia. Wa ya. izah dan apabila kila. Dikatakan lahum kepada mereka. Ta'alaw marilah yastawfir lakum. Memohonkan ampun bagimu. Jadi supaya datang kepada Rasulullah agar Rasulullah mintakan ampun untuk orang munafik. Ya, Rasulullah kepada Rasulullah dia bilang, "La waw mereka memalingkan ru'usahum kepala mereka wa dan kamu lihat mereka yasuduna mereka berpaling wahum mustaqbirun dan mereka itu menyombongkan. Enggak mau suruh taubat, suruh kembali, suruh, suruh mintakan ampun kepada Rasul enggak mau." Nah ini kerana orang-orang munafik itu sikapnya seperti itu. Nih. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum. Sama saja bagi orang-orang munafik itu. Kamu mintakan ampun bagi mereka. Dalam ungkapan kalimat ini. Astaghfarta. Keberadaan hamjah istifham. Cukup diwakili diwakil oleh hamjah wasal. Nih. Amlam tas tawfir lahum. Lay yastawfir allahu lahum. Inna allaha layah dil kawmal fasiqin. Atau kamu tidak memintakan ampun bagi mereka Allah sama saja Allah tidak akan memberikan ampun kepada mereka Sesungguhnya Allah Tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik Sawaun sama saja alaihim atas orang-orang munafik ini Astaghfirullah Apakah kamu memohonkan ampun Lahum bagi mereka Amlam atau tidak lahum kamu memohonkan ampun Lahum bagi mereka orang-orang munafik La yaufirullah la yaufirad kada ada lam harpun nawas jadi la yaufir enggak la yaufiru ya lan ada lan kalau ada lam uh, jadi jadi jazam tuh am lam yastagfir tuh lam yastagfir lan yaufiru tidak akan mengampuni siapa Allahu Allah lahum bagi mereka innallaha sesungguhnya Allah la yahdi tidak memberi petunjuk alqaumul fasiqin al-kaum ya al-kauma tu jadi maf'ul kepada kaum al-fasikin orang-orang yang fasik. Nah ini insyaallah ya. Kenapa? Humul ladina yaquluna la tunfikuna 'ala ma inda rasulillahi hatta yang fadu. Walillahi lillahi khazainas samawati wal ar. al munafiqina la yafqahun. Gitu. Kamu الذين يقولون mereka orang-orang yang mengatakan kepada teman-teman mereka dari kalangan kaum Anshar, la tunfiqu ala ma inda rasulih. Janganlah kalian memberi perbelanjaan kepada orang-orang yang ada di sisi Rasul ini. Orang munafik begitu-begitu. Udah enggak usah dikasih lagi muhajirin kaum-kaum Rasulullah udah enggak usah biar nanti tercerai-berai keimanannya. Ya yakni orang-orang Muhajirin. Hatta yang fabdu, supaya mereka bubar, bubar dari keislamannya kan. Bercerai-berai dari sisi Rasulullah. Dia lupa. Walillah walillahi khuzainu samawati wal'ar. Dia lupa. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaran langit dan bumi. Ia ya, ini pemberian yang memberikan rezeki, segalanya adalah Allah. Dia maha pemberi rezeki kepada orang-orang muhajirin dan lain-lainnya. Walakin akan tetapi... ولكن المنافقين لا يفقهون، tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العاذ منها الرجل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يقولون لئن رجعنا, mereka berkata sesungguhnya jika kita telah kembali, yakni kembali dari peperangan Bani Mustaliq ni ilal madinati la yukhrijan al a'z madinah benar-benar orang-orang yang kuat akan mengusir maksudnya orang-orang yang kuat di Madinah itu akan mengusir Rasulullah dan orang-orang muslim ini yang dimaksud adalah orang-orang kuat adalah diri mereka sendiri mereka menganggap seperti itu min hal azal orang-orang yang lemah daripadanya yang dimaksud lemah ini adalah mereka adalah orang-orang mukmin dia lupa walillahil izzah pada kekuatan itu hanyalah bagi Allah yakni kemenangan itu milik Allah wa li rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun dan kemenangan izzah itu adalah untuk Allah untuk rasulnya bagi rasulnya dan bagi orang-orang mukmin tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui hal tersebut itu 1 sampai 9 ini ya 1 sampai 8 ini tentang berbicara tentang orang-orang munafik nah dari mulai 9-nya adalah dihimbau untuk kita orang, -orang iman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian Ya, yang melupakan kalian. Amwalukum karena hartamu. Walla auladukum anzikrillah. Harta-harta kalian. Amwalukum, walla auladukum dan anak-anak kalian. Dari apa? Anzikrillah. Dari mengingat Allah. Dari melakukan salat lima waktu dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Wamayyaf anzalika faulaika humal khasyurun. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka mereka itulah orang-orang yang rugi. Wa anfikum mimbar rozaknakum yang kembali ayat tiada kumul mau tu fayakula, Rabbi laula akhir ila aja'lin karib, ta'asodakoh aku minosolihin. Wa anfikum dan belanjakanlah dalam berjagat di sini. Mimbar rozaknakum yang kembali. Ayyat ya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi ila ajalin qarib fa asaddaku wa salihin sebagian dari apa yang telah kami berikan nafkahkan berikan zakati kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian lalu ia berkata ya rabbi tuhanku mengapa tidak ini lafad laula di sini bermakna dan ha, ya. nah, ini nah, kenapa tidak Ya Allah beritanggu sebentar lagi Dianggap sebagai huruf jahidah Dan huruf laut bermakna Tamani, pengharapan yang tidak mungkin Ya ini seandainya Engkau menangguhkan aku sampai waktu yang dekat saja Pak as aku minas-salihin Pak as yang menyebabkan aku dapat bersedekah Bentuk asli lafad as ini adalah atas hada ya kemudian huruf tad diidgomkan ke dalam huruf sod, sehingga jadilah soda ko. ini yani supaya aku dapat membayar zakatku wa aku minosolih dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Seumpamanya aku ada diberi di di kesempatan waktu aku akan berbuat baik, aku akan ini, aku akan itu, ya ini uh, ibnu Abbas radhiyallahu an mem memberi penafsiran bahawa tiada seorang pun yang melalaikan untuk membayar zakat dan melakukan ibadah haji. haji Melainkan ia meminta ampun. Supaya kematiannya ditangguhkan. Di saat menjelang ajalnya. Ini bukan hanya untuk orang kafir. Tapi untuk yang beriman. Hati-hati dengan ini kan. Nih, Walayu akhirallahu nafsan idha ja'ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'amalun. Ini. Dan Allah sekali-kali. Tidak akan menangguhkan kematian seseorang. Apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah maha mengenal. Apa yang kalian kerjakan. Nih. Lapad. Uh, di sini. Bermakna. Pengharapan yang tidak. Tidak ada artinya. Kalau sudah waktunya. Aj ajal datang. Tidak bisa ditangguhkan barang sebentar. Masyaallah ya. Baik. Di 85. 94. 785. Jadi sudah paham ya. Isi dari surat Al-Munafikun. Jadi memang dari judulnya aja Berbicara tentang orang. Untuk orang-orang Munafik. Tapi dari mulai ayat 9 sampai 11, ini untuk kita diingatkan. Bahkan saat Ibnu Abbas membacakan ayat ini, ada orang yang menyanggah. Hati-hati Ibnu Abbas, itu untuk orang kafir. Bukan, ini kan, membacakan ini. Ini untuk untuk kita, hati-hati. Yang memiliki kesempatan, kemudian kesempatan itu tidak dimanfaatkan. Yang harus berjakat, tidak berjakat. Harus berinfak, tidak berinfak. Nah ini. Baik, di 85-94-785, dari ayat ke-11-nya ya. Silahkan untuk kita bertadarus dan belajar lagu. Ini enak ini ya. Dari mulai, Ya Ya'yuhladina amanu. A'udzubillahiminasyayutani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ya, dari ayat ke-9-nya. Hmm, ini nih ayat 9 sampai 11. Ya, ayyuhallazina amanu la tulhikum amwunukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al zalika fa ulaika khasirun. Itu ya. Baik, kami berikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu, Dengan ibu, ibu kan di kelas B katanya Ini kelas Nopak, C Nampak maksudnya tidak boleh Boleh aja tapi kita, kita punya kelas ibu Aha, Nanti ibu di kelas B dulu besok ya, nyobanya ya Belum waktunya di kelas C Tahunnya ibu masih belum bagus ya mana, Baik, kami berikan kesempatan yang kelas C ya gitu, Nyoba boleh saja di kelas B dulu nanti Kalau sudah bagus, saya pindahkan ke kelas C Karena saya sudah tahu kemampuan masing-masing ya gitu silahkan yang sudah lancar sudah mahir sekarang hari ini ya di kelas C yang belum di kelas B dulu karena sehari B sehari C kita hianat nah itu tadi jika diberikan kepercayaan kepercayaan itu tidak dipergunakan kita hianat kan ayatul munafik jadi eh, eh, jika bicara jangan dusta jangan bohong jika dipercaya kita jangan hianat ya itu Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu. Ibu nani Pak Ustaz. Ibu nani sudah kelas ya belum? Sudah. Silakan Tidak, nah, sudah. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya ditigiin lagi. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal lazina amanu Latul hikum amwalukum Tinggi lagi boleh? Ya ayu al-lazina amanulatulikum amwalukum wa la ahladukum al-zikirillah lepas sana yeah. ya. Ya ayu amwalukum Jikalau anak kau tidak kum, walau anak kau tidak kum azik rilah, walau anak kau jangan terlalu lama dengannya. <tuh> وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ dhalika هُمُ الْخَاسِرُونَ وَمَن Wa man yaf'al هُمُ الْخَاسِرُونَ humul khasirun. Wa anfiikum mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut wa anfiikum mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut dzalika ayat dari ahadah boleh ahadakumal maut fayaku larabbi laula akhartani bukan ah ya rasid ah, fa yaqulun rabbi la akhartani ila ajal qarib ayaku larabbi Ilahulah <SILENCIO> akhir akhir ada tasitnya akhir fa asad ada tasjid di situ fa asad kau akum min al salihin fa asad Dakwa akum minasolihin. Nah nanti terbiasa ya. Lagunya nanti uh, kapan ke talim? Ini sudah direkamkan. Ada ada terjemahnya, ada tajwidnya, ada lagunya, gitu. Terus walai. Walai akhirullah natsan isad. Nah ya. turun boleh tinggi. Eh. Walai. Walayyu akhirallahu nafsan iza jaa ajaluhah. Yeah. Walayyu akhirallahu nafsan iza jaa ajaluhah. Akhnya dua. Ya? Akhnya dua. Walayyu akhirallahu nafsan iza Nafsan iza jاء ajaluha Walayyu akhirallahu naf -naf Nafsan iza. iza jاء ajaluha Wallahu khabirun bima ta'amalun Allahuh khabirum bima ta'malun ta Lama-lama juga nanti terbiasa. Enggak ah, ya, ya. apa-apa, Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sudah kalau sih embah Ustaz nanti bukan sudah kalau lagi majak Kata ibu Lia Pak Ade dulu haram, haram mengharamkan lagu. Sekarang kau belajar lagu. Dulu saya tidak mau dengan lagu Karena banyak orang yang berlagu tanpa tajwid Sekarang di era 2008 Saya sudah menemukan formula baru Jadi orang Saya utamakan lagu Diwarnai Tajwidnya juga nanti ada Tajwidnya ada selebaran-selebaran kertas Yang bisa dipacu Insyaallah 2008 ini bulia, Pak Helmi ya Buwiwi pasti canggih Kata Ibu Reti Saya juga di depan komputer terus vari, Alhamdulillah Ya Bu Yayu Ibu Samsudin ya, Ibu Yuni Pak Yudo, Pak Pauzi Pak Pauzan Asya Allah Ya subhanallah Allah, Allah Pak Isa Anwar Tadi malam saya juga belajar sama Uda ya Pak Uda Pak Samil Karena enak ternyata belajar lagu Lagunya bukan lagu kori ya Bukan berarti lagu kori tidak boleh Kita tidak mampu ya Saya yang tidak mampu Karena memang jenis suara kita Sudah sepuh ya Sudah susah gitu ya ini sekedar-sekedar tidak sumbang aja. Coba silakan e, terus biar mantap biar kita bisa e, mengerti isinya, terjemah perkataannya dilihat ya. Ini di Inayah e, jilid ke-10 halaman 102-nya di sana. <Sekad> <Sekad> ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman. Latulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Latulhikum janganlah melalaikan kamu apa Am harta-hartamu wala auladukum dan janganlah anak-anakmu melelaikan kamu dari apa? al dari mengingat Allah. Kalau itu kamu lakukan, wamayyaf'al dan barang siapa kalau yang berbuat kamu melelaikan Allah karena sebab hartamu dan anak-anakmu, zalika dehang demikian itu. Faulaika humul khasirun. Maka mereka itulah pasti hum kada kada ada double hum pasti mereka itulah termasuk orang-orang yang rugi. Wa anfiku mimma rozaknakum. Wa anfiku dan nafkahkanlah. Belanjakanlah. Jakati kalau memang sudah ada nasabnya. Jakati ini sobnya, ya. Mimma rozaknakum. Dari apa yang kami rejikan kepada kamu. Jadi bukan punya kita kok. Kita darima dari Allah. rezeki dari Allah. Kita berikan kembali itu. Wa anfiku dan nafkahkanlah. Belanjakanlah. Mimma. Min ma asalnya. Min dan ma. Mimma digabung, diidgomkan. Mimma dari apa rozaknakum kami rezekikan kepadamu. Mio qobli dari sebelum ayyaktiyah bahwa datang ahadakumul maut salah satu dari kamu kematian. Jadi kalau uh, berikan sekarang rezeki yang telah Allah berikan kepada kamu berbagi sebelum datang kematian. Kemudian fwayakulu lalu berkata seseorang sudah dekat matinya. Ini penyesalan yang tidak ada, tidak ada artinya kan? Penyesalan yang sudah terjadi. Tama lit tama ya Tuhanku, laulah akhirdani. Mengapa tidak engkau ah, akhirkan? Tidak kau tangguhkan sebentar saja. Ila ajalin kuarib sampai waktu yang dekat. Beri waktu sebentar saja. Aku akan faasadah ko aku, fa aku minasolin maka aku akan bersedekah. Aku akan menjadi orang yang orang yang soleh. Tapi Allah maha tahu, dan Allah tidak akan mengundurkan kematian seseorang apabila telah datang waktunya. Dan Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan tidak akan mengundurkan, tidak mengakhirkan. Allahu Allah, nafsan pada seseorang. Apabila datang ajaluha waktunya, ajalu ketentuannya. Wallah dan Allah khabir maha mengetahui. Ma tak malun Di dengan ma apa Terhadap apa Tak malun yang kamu kerjakan Kalau sudah datang ajal Kita baru nyesel Apa artinya? Nah ini insya Allah, ya Tidak ada artinya Mau sedekah Mau berbuat baik Mau ini mau itu Kata Allah Bohong kamu diberi waktu Jangankan sebentar Kamu bertahun-tahun hidup aja Kamu tidak ingat terhadap Apa yang akan Kamu perbuat Apa yang akan kamu tempuh Setelah kehidupan di dunia ini, kamu melupakan Allah. Allahumma Robbi, salamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu? Peni. Uh, besok ya ibu ya. Kan kemarin baru masuk. Hari kemarin? Uh, uh, ibu masuknya hari minggu nanti. Ah, uh, uh. kasih waktu ya. Uh, iya. iya. Nanti hari minggu kan jelang-jelang. Pokoknya seminggu dapat jatah dua kali ya. Iya. Iya. Ibu kan sudah yang yang surat ini sudah nanti surat yang lain biar mengena baik cbe ya iya jangan lupa nanti hari ini juga ada pengajian di Depok ya kita jam sembilan jadi kita sudah mulai belajar lagu hari tajudnya kapan nanti direkamkan ternyata dengan alat yang baru saya sudah ngaji di mana mana saya rekam lagunya saya rekam uh, ini ya uh, nanti kita belajar ini juga nih belajar A'i aibub an ani a'laminal mu'nima'i an ani'a ini sudah saya bikinkan ya sidinya jadi untuk tuna netra dan mualaf Silahkan uh, diperoleh secara gratis yang tidak mualaf ya, mohon diganti lah ya untuk berbagi righab uran ghani ghana minal mughnima ghiyghan ghani gh selesai buat itu ya sudah sampai selesai kemudian surat al alhasar lagunya juga ada di sana untuk belajar berlagu Surah ini belum ya Nanti saya bikin di Depok nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Nur Sudah lama ini Ibu iya, Saya apa pikir Kau mana ini jam 4 <laughs> sudah enggak ada Saya pikir Ibu enggak tahu hmm, Enggak apa Ustaz Dengerin terus Dengerin ya. terus ya Iyi, Cuma lagi isi luka <laughs> menuju Iya Jadi sekarang kita kan sudah tahu Isi surat demi surat ya Jadi jangan sampai melagukan, Membaca saja Walaupun membaca dapat pahala Tapi kita sudah tahu Oh surat ini maksudnya ini ayatnya ini tentang ini gitu kan. Baik, silahkan ibu dari ayat ke 9 ya. Belajar lagu. Iya, dilagukan ya, belajar lagu ya. Lepas. Kalau bisa. Ya, dilatih aja. Karena ini lagunya lagu salat bukan lagu qori. Kalau lagu qori mungkin enggak susah karena dari awal dulu ada banyak-banyak variasi ini enggak lah satu lagu aja. Ya, Bu, monggo. Allahu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أي Hal lahirna amnulah tulhikum amwalukum, la tulhikum amwalukum, walau la dukum alikrillah, wa Dengan kelamaan ni boleh ditahan sedikit, wa maya. Wa man yaf'al zalika fa ulā ikahu mul khāsirūn Wa man yaf'al zalika fa ulā ikahu mul khāsirūn Wa aqīmūm Angga kalau ketemu fa bunyi m yeah. tapi bibirnya ngamem Wa okay. وأن... وأفقكم مما رزقناكم وأفقم مما رزقناكم من قبل أي يأتي أحدكم أحد أحد أي يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لو لا أخرتني Lawla akhartani ila ajarin qorib Faafadda Hmm, ada tasjidnya di dalam situ Faafadda qawakum fa minas talihin Walaiyu layu akhir allahu nafsan iza jاء ajalu'a. Wa allahu khabirun bima ta'amalun. Baik. Wadaqa allahu al lagi. Terima kasih Tuhan. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, jangan sampai terjadi kan? Wa yakul Rob bilaulah akhrtani ila jalan korip. Tausadakoh aku minasalihin ya Allah, ya Tuhan ya Rob. Bilaulah akhrtani, mengapa tidak engkau tangguhkan, tidak engkau undurkan sebentar <Sess mould> saja? Ila jalan kuarib. Aku akan janji, aku akan jahat, aku akan sedekah, aku akan ini, aku akan ini, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Wah, aku minos solihin dan jadikanlah aku dari orang-orang yang soleh. Itu penyesalan yang tiada artinya. Masya Allah. Kalau sudah seperti ini terjadi, kalau kita mau pergi ke suatu tempat sesuatu ketinggalan, ya sudah kan nanti juga balik lagi kan. Tapi kalau kita pulang ke akhirat kan kita enggak balik lagi. Allahu Rabbi Padahal hidup di akhir nanti kekal abadi Masya Allah Ya Rabbana Coba bayangkan ya Kalau seandainya kita Saya mau pulang ke Sukabumi Banyak yang ketinggalan Ya sudah Tinggal Tinggal minta bantuan sama orang lain Tapi kalau di akhir nanti Kita minta bantuan pada siapa Yang kita minta bantuan Hanya amal Amal ibadah kita Allahu Rabbi Baik. Nah. Di 85-94-785 kami berikan kesempatan ya. Ini untuk latihan lagu. Lagu tapi dimaknai ya. Jadi saya tidak mau bergelak ke Tapi tidak mengerti isinya. Coba tolong. Di, minimal secara global gitu ya. Bahawa ayat ini mengingatkan kita. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai. Untuk ingat kepada Allah. Itu kan intinya. Kalau kamu berbuat seperti itu kamu rugi, kamu termasuk orang-orang yang rugi. Dan nafkahkanlah rezeki yang telah kamu terima berikan lagi kepada yang lain sebelum kamu mengatakan seseorang mengatakan ya Allah beri tangguh aku. Robbi laula akhrotani ila ajalin kubisa sebentar saja. Fa asaddaku aku minas. Aku janji janji ya Allah aku akan Sedekah, aku akan ini, akan ini, akan dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi Allah tahu itu janjimu palsu. Waleyu akhir Allahun tafsir idaja jaluhah. Wallahu khobiudun bimata amalun. Kalau sudah ditolak seperti ini, apa yang akan terjadi? Allah Robi. Hidup di dunia ini berapa lama? Sedangkan hidup di akhir nanti kan kekal abadi. Bukan berarti kehidupan di dunia tidak penting, karena di dunia ini ladangnya akhirat itu kita harus di sini justru itu banyak berkarya, banyak berbuat baik. Itu ya, karena sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat untuk sesama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ya, aja. Waalaikumsalam. Wa Salam Memang ya, biasa enak sih ya. Waalaikumsalam. Ya? <laughs> iya, saya juga begitu kadang-kadang. Saling mengingatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau asalamualaikum dijawabnya akan lebih banyak lagi gitu kan? ya. Iya, pasti. Enggak, enggak. Ayo, Iya, yang lepas ya? <coughs> uh, taunya dalam hati aja. Karena kalau bismillah itu kan. Eh, kalau sholat itu kan dari bismillah. Kadang-kadang gak, gak pakai bismillah kan. Ya. Ada beberapa saudara kita. Jadi e, untuk lagunya supaya enak. Kalau dari ta'ud itu kori. rendah oh, dulu. Ya, ya. Jadi ta'ud cukup dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gitu. Ya. Dari bismillah. Ya, ya. dari bismillah. Ta'udnya dalam hati kan sudah. Ya. Ya. Kenceng. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bilal, Rahman, Rahim. Ya ayuh, Allahina amanulah tulihkum amwalukum, walau lakum. Terangkan baguskan. Walau lakum, Jangan turun lagi. Wa la awladukum al Tinggi tetap itunya Wa la awladukum al-zikrillah Wa man yaf'al zalika fa'ulai kaumul khasirun Akan al maut, ayati akan kau maut, bayakula Rabbilaulah akhir tani. Dilaulanya tu lebih supaya lebih nangis lebih ini di ini kan. Bayakula Rabbilaulah akhir tani, ila ajal qari. Jadi agak ditekankan, gitu ya. Jadi di situ kan penyesalan, Ya Allah, kalau seandainya bisa ditangguhkan, tangguhkan sebentar saja, aku akan jadi orang benar, aku jangan jadi anak saleh, gitu kan, Masya Allah. Saya Rabbi bilallah akhirat ila ilah agar yang qurb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 Ma, mudah kan lagu-lagu sholat mah Kalau lagu kori mah susah Jangan yang susah-susah Yang mudah aja kita mah ya Ada ya Ngajarin lagu kori Yang belajarnya bukan kori Hancur Ini mah lumayan lah Dikit aja. Yang penting baca ini tadi ya Nah itu Yang penting kita kalau saat baca Quran Saat sadaru Saat apa Orang dengerin kita tidak jenuh. Terima kasih, Ibu. Mohon maaf. Asalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk jemaah, hari ini kita ada taklim di Depok jam 9, jam 9 ya sampai jam 11.30 karena Jumat. Untuk informasi ke 08128287881. 08128287881. 0812 812 878728 ya. Silakan 08128287881. Ah jadi salah. Eh, hari Sabtu, Ahad, Senin juga ada. Hari Sabtu tahsin ya. Hari Ahadnya kita belajar bahasa Arab dan terjemah perkata serta tajwidnya. Silakan di rumah yatim hari ini di Depok. Untuk tunanetra dan muara yang menginginkan lagu-lagu, lagu-lagu a i dan alhasar Hasr silakan datang ya, dapatkan untuk tunanetra dan mualab secara gratis. Ya bukan tunanetra, bukan mualab. Kalau menginginkan silakan, tapi mohon diganti. Karena kita sangat saat bersengat berbagi ya. Ada beberapa hari biasanya saya sore dengerin ngaji ini itu. Nah ini nah, untuk menggantinya itu saya kasih sidiknya, biar tiap waktu tiap saat kita bisa mengingat Allah, bisa belajar. Terima kasih ibu dan bapa mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Saya hanya manusia biasa, benarnya dari Allah, salahnya berarti kebodohan saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kami tidak akan memungut zakat dari anak hewan yang masih menyusu. Begitupun tidak akan memisahkan ternak yang telah bercampur jadi terpisah. Pernah pula datang kepadanya seorang lelaki membawa seekor unta yang berpunuk besar. Maka Nabi keberatan buat menerimanya. Hadis riwayat Ahmad Abu Daud dan Nasa'i. 97,9 FM, Radio Kayu Manis, Jakarta.